Cada dissabte, a Ràdio Porret, de 12 a 2 del migdia, l'actualitat dels esports... A cada dissabte. Hey, what about Western? Yeah. You want This Western. This is Western. <fixen> Senyores, senyors, bon dia! Aquest és el programa número 5 del TAP Esports de l'Aire Retallada, per a qui paga descansa, però a qui cobra també. I que aquest encara que no sembli, és un programa destinat, ara ja no sé ben bé si és així, a totes aquelles persones que la pilota els agrada més a la olla. Sembla que últimament no va destinat gaire, gaire, ningú, eh? Caram, vist l'ho vist, o sentir el que hem sentit, o escoltar el que hem escoltat, fins ara en el Tapesport. No sé, no sé, no sé si aquesta temporada arriscar-nos i fer el viatge. Sí, sí, el viatge que fem cada temporada. Dic viatge per no dir superviatge, perquè els viatges que gastem aquí no és moc de gall dindi. Perquè aquests darrers anys, des del planeta esport fins al centre de la Terra... Avui, 12 de novembre de 2016, benvinguts, esteu a la sintonia de ràdio Proyecto Major Municipal. Són ara mateix les 12 i... i 8 minuts, amb una temperatura de 10.7 graus centígrados, una unitat del 74% i una pressió atmosfèrica de 1.020.3 hectopascals. Avui contem fins a 10 pel 107.3 de la vostra FM. <laughs> que malament no ens ho hem passat no. però com dèiem, aquesta temporada entre la nau i el comandant i tota la tripulació de tornar, tornarem ara bé, quan <ríe> aquesta temporada no, i no podia ser d'una altra manera, teníem per fer el típic viatget és més, el que seria el nostre proper repte, i per no variar el nivell d'aquesta temporada, havíem d'aparèixer sí, clar que sí ni més ni menys que el país del mai més. Jo es vee doncs una mica de memòria i és que en el país del mai més està situat en una illa exòtica i llunyana on els nens no creixen i viuen sense cap tipus de regla ni responsabilitat. Passant així la major part del temps divertint-se i visquent aventures. Si fa no fa com nosaltres, quan arribem aquí al nostre país del Maïmès. No tenim cap regla ni responsabilitat. Tan sols ens divertim i vivim aventures. Aventures com la que, per exemple, ara mateix, uh, en aquests moments. Uh, per ficar cas hi una cançoneta. Perquè, clar, no he tingut prou temps encara per preparar-ho. I, clar, havíem pensat, tu, oh, escolta, fotem una cançoneta... Una cançoneta que estigui mig bé, No? Per exemple, doncs, havien preparat aquesta. Bé, realment no l'havíem preparat. L'estic preparant ara mateix, eh? L'estic traient de la caixa, eh? Del seu envoltori. Eh? Per tant, treurem la que tenim preparada, cargant-ho em acaba de satisfar, i posarem la que... Sentiu? Clac-clac. Entrem. Aviam, deixeu-me veure les cançons que hi han. Ficarem... Que si la classificarem la la la la primera. La primera que és més fàcil de de trobar oi. Doncs us posarem aquesta, doncs eh? uh, que porta per títol School fins ara mateix. books you know you gotta learn the go the teacher tells you stop you playing get on with your work and be like Johnny, too good don't you know Vinga, a les 12 i 16 minuts, eh? el que seria el mateix que passa un minut d'un quart una. i anem a, doncs anem a tocar el tema després de la cançoneta, després del guionet, després de la cançoneta vindria doncs el tema de l'entrevista, eh? avui tenim dues entrevistes, eh? en teníem preparada una sembla que l'últim programa ho vam comentar, que teníem que parlar amb el José, amb el... Josep, amb el aviam, amb amb Josep Rossinyol, sí, de Gironella, per fins a cinc cèntims de com està l'estat de salut del futbol sala Gironella, que l'hem deixat com una mica oblidat i hauríem de saber, doncs, l'última hora de com està tot això. Però, però, clar, eh, és que avui tenim un derbi, no, perdó, demà, demà tenim un derbi, estem en Vísperes del Derbi, un gran Derby eh, que celebra, doncs, a la segona catalana aquesta jornada. Eh, enfrontaran a l'equip del Berga Club Esportiu i el Gironella Club Futbol Atlètic. Uh, i anem a parlar doncs, amb els senyors entrenadors tenim ara, ara mateix tenim a l'altra banda el fil del fil telefònic que en Joan Prat, Joan Prat, bon dia Joan? M'anem Bon dia Bon dia bueno, uh, Un any més eh? una altra vegada encara aguantem a les rendes no, no, no et sento bé No em sents bé? Carà, jo et sento perfecte Ja comencem, eh? Ja com... I em sents ara? No Joan? Em sents? No et sento bé. Que la eh, Joan, em sents ara? No, no em sents bé. Però em sents o no? No. Escolta, i si et el pel mòbil una altra vegada? Sí, com, però com és que no... Encara sembla pitjor, doncs pues no sé. Jo et sento molt bé. Ara, ara sí. Et que, sents bé? Acosta't més una mica. Sí, sí, sí. Em sents ara? Ara ja no puc, eh? No puc més, eh? Ara, ara et sento millor. Em sí. sents més bé, doncs vinga, va. Uh, bon dia, Joan Prat. Bon dia. Escolta, doncs, uh, un any més i seguim aquí a les files del Verga Club Esportiu. Sí, un any, bueno, un, un any diferent a l'altre, l'altre vam pujar, aquest hem d'intentar tenir uns altres objectius, intentar mantenir la categoria i adaptar-nos. Adaptar-nos a ella, perquè, clar, el pressupost que tenim, doncs, i més a més del que vol treballar al Berga, no anem per aquí, no? Anem més aviat per el que estàs dient, no? Mantenint doncs, gent que tenim i... Bueno, quasi bé sempre, quan un equip puja de categoria, l'objectiu principal és, és mantenir mantenir la categoria, adaptar-se i, bueno, i, i des, a partir d'aquí, bueno, l'objectiu d'aquest primer any és aquest, llavors ja es veuria, però és claríssim. Ja m'alberga, precisament, no és que diguem que ens ha costat una mica doncs, això que dius, no? d'assumir o, o assolir el nivell d'aquesta categoria, però sembla que mica en mica ens hi anem posant, no? O és que sí. no, tampoc no vam estar del tot encertats en els primers partits, una mica de jaleus, no? O, o mm. masses gols, potser. On... Sí, Fes un cinc bueno, cèntims. Vam fer una pretemporada bastant bona i quan va començar la Lliga pues, bueno, va haver-hi a veure, va entrar el Cangeli i els quatre primers partits pues, els van perdre tots. Ara els últims sis pues, n'hem guanyat tres, hem empatat dos i, i n'hem perdut tan sols un. Vull dir, estem, si féssim això, cada sis partits guanyar-ne tres, empatar-ne dos i perden un, estaríem, estaríem <ríe> fent, a dalt. Fent la mitja anglesa, no? Eh? Quasi, quasi fent la mitja anglesa, no? Sí, per això et dic que no, no, ara portem eh, que duri, que duri. Eh, ens hem adaptat eh, amb alguns fallos que cometíem hem intentat de, de los i entre tots plegats i, i bueno, crec que ho estem fent Molt bé, eh, lesions eh, en tenim cap? Sí, tenim el, el torner, el capità eh, mm -hmm. lesionat i, i el, el caixedor també són dos bons jugadors que no, que no podran jugar. Que no podeu comptar. Sí. Però heu comptat fins ara, menys? Sí, sí, sí. Mm. Vull dir, bueno, fa la setmana, fa la setmana passada ja no vam tenir el torner ni el Caicedo. Bueno, aquests dos últims partits no, no els hem tingut. Molt bé, bueno, molt bé. Molt malament. Deu estar a punt ja a finalitzar la seva lesió. Bueno, Carcedo sí està arribant, eh, que la pròxima setmana ja podrà jugar i el, el torner S'haurà d'esperar encara. Molt bé. Escolta i, bueno, com anunciàvem abans, doncs és que, clar, hem trucat doncs per això per parlar del derbi, no? del derbi que es farà demà. Demà aquí al municipal, aquí a la capital, eh, al municipal de Berga. Sí, sí. Um, escolta i i Quants anys fa, això? Fa, fa molts anys que no es fa un derbi podent aquesta alçada, segona catalana, Berga, Gironella, eh? Jo crec que fa vuit anys, fa vuit anys, perquè, mira, fa vuit anys enrere, jo, jo, estava, jo estava a la l'Avià, uh -huh. i, i era el meu primer any allà, no bueno, me'n recordo segur, i estaven a Vià, Gironella, i Porrets i Berga. Va ser l'últim any. Estaven tots els quatre equips d'aquí, més grans del Berguedà, estaven tots a, a primera. I doncs, allà, allà va ser vuit anys. Allà va ser l'últim derbi Gironella-Berga. Berga-Gironella. Vuit anys, després d'ha de, de, de plogut molt i ves a saber els jugadors que coincidiran. Potser, potser cap, no? Potser en el Berga no n'hi ha cap que jugués aquest derbi ja d'aquella aquell, època. Mm, sí, sí? Eh, crec que Crec que el, el torner, però, està lesionat. <ríe> Crec. Sí. Perquè era un nen, doncs em sembla que era juvenil, i el, el, van, fer, ah. el van fer pujar al primer equip i d'això. Molt bé, molt bé. Escolta, doncs, bueno, Berga Gironella, demà a partir de l'esquadra d'Arla Municipal. Jo penso que, que hi haurà mmm, força gent, força gent en aquest derbi, inclús d'equips d'aquí, les poblacions veïnes, doncs perquè és un derbi, doncs com dèiem. Eh? Sí, sí que és una mica descafeinat pel tema de que estem una mica en hores baixes els dos equips, no? però bé, bueno, el Verga, perquè acaba de pujar, el Gironella, perquè no acaba de trobar, de sentar-se tot i que ha sortit no. millor, ha vingut més bona arrencada que l'any passat, que també es va trobar una mica... no, pitjor que el Verga, es va trobar, eh?, el Gironella l'any passat, que va, va sobar tinta per salvar-les, però doncs va salvar... -les. Sí, una, és una categoria... Sí. Jo no crec que en hores baixes. Eh, és una categoria que... Que costa, uh, pensa uh -huh. que els equips d'allà al Vallès uh, tenen moltes mestries de jugadors, uh -huh. aquí al Berguedà pues, és, és diferent, és més petit. Uh, vas cap a Manresa, els agafes d'aquí al Berguedà millor que millor, i si no has de tirar cap a Manresa, uh -huh. a partir de Manresa, clar, cap al túnel d'Ocadí, <laughs> algun bolet sí, però a jugadors tirant amunt no, no en trobarem gaires. <laughs> sí, sí. <laughs> Llavors, clar, uh, això fa que els equips d'aquí els costi una mica més pues, eh, que mantenir la categoria o els costi més confeccionar una plantilla que els, els d'allà, que tenen molta més tria de jugadors. Però això també ens fa una mica més forts a l'hora de que també ens vinguin a veure més, no? que tinguem gent més propera eh, amb, amb, amb la gent de, del poble no? de, que juguem. No, jo crec que aquesta setmana... Bueno, aquí Berga, jo pel que he vist, és el lloc que hi ha més gent de... bueno, aquesta setmana perquè és derbi, però quan no és derbi sí. el camp d'Alberga està ple eh? i... bueno jo ho dic perquè vaig a mirar sí, un sí. partit, vegades, saps? I, i és... jo crec que és on, on hi ha més gent, ara actualment si s'obre bé el Gironella doncs pues, clar, hi haurà molta més gent de, de Gironella de Berga i gent d'Alberga que al ser derbi que no venen mai i aquest dia vindran els hi has, has dit alguna cosa amb els teus jugadors per preparar aquest derbi? No, eh, no els he dit ara, res. Eh, en especial, no. No, lo que estiguin tranquils, que no... Que és un partit més, i que sí que és, que és derbi, però que, que, no, que ningú vulgui fer més del que ha de fer que, que tranquils. És el que... La resta de coses no te, les, no te les puc dir. No les puc dir perquè després tenim al Jordi Font. Font i ara t'està escoltant, potser. Eh? Escolta, Joan, no me les pots dir, però, però sí que... Eh, Què hem d'accentuar nosaltres en aquest partit? Com, com vols dir? El, el, tàcticament? Sí. No, nosaltres hem de fer... Hem de fer el que fem... Eh, sobretot d'intentar deixar la porteria a zero i mm -hmm. si deixem la porteria a zero jo crec que el partit el guanyarem Jo crec. és que vull dir no, no... és molt important per nosaltres no, no encaixar gols perquè tard o d'hora eh, al llarg dels 94 minuts que pot durar un gol farem el Ximenaia que tan sols porta una victòria més que el Berga i que ha fet 18 gols el Berga n'ha fet 15 el... també n'hi han fet més amb el Gironella 21 per 18 al Berga. Um, potser és una de les claus que, que... una de les claus més importants que fas en el Berga, que, no que ens intentin no marcar gols? M'hanem, -ma perdona, que no et -tenim, sento gaire bé. Potser és una de les claus més importants que no ens facin gols al perquè veig que... ens en fa... Home, és, és, és mm -hmm. un dels factors que que feia perdre al començament. Vull dir, no, no érem prou consistents i, i, clar, si encaixes quatre gols és molt difícil. O si sigui, a sobre no, al començament no tens l'eficàcia, generes sis ocasions, no em fas cap, i a sobre quan arriben els altres et, et marquen, almenys... Clar, és una de les coses que arreglar. Comencem per ser consistents i a partir d'aquí ja anirem al gol, però comencem per darrere. I això ho vam, ho vam arreglar ens mariquen molt menys i estem puntuant més Molt bé, Joan Prat, eh, ho deixarem aquí perquè tenim després una altra entrevista amb el, jo, amb el Jordi Panti, sí. però tindrem més endavant podrem parlar una mica més esteses de l'alberga i potser més endavant tenim més més, més coses de què parlar-nos de què alegrar-nos, potser eh, Diries alguna altra última cosa que no t'he preguntat? Mm, no, no És que No et que, no es que, sento gaire que vagi, que vagi venint la gent al camp eh? Ah Cavall... Sí, no, això, sí, això sí que... Això sí que ho sempre ho dius. Eh? No, I vindrà, hi haurà gent. Hi haurà gent I que, que és un jugador més, eh? És un jugador sí. més la gent, eh? Sí, sí, sí. Potser si sí es va perdent, potser si sí es va perdent no, perquè després es comencen a xiular, potser a criticar i potser també és, és diferent de jugar pels jugadors, o no? A vegades bueno. això també et fa créixer sempre és millor que hi hagi gent sempre és millor que hi hagi gent que estiguin contents i que animin però si no és així també és bo que hi hagi gent sempre molt bé Joan Prat esperem que sigui així que hi hagi un bon joc que hi hagi un bon joc d'estratègia i que hi hagi molta gent i que s'ho passin molt bé adeu Joan bon dia gràcies per tenir la trucada a Ràdio Porreig vale, gràcies adeu adeu 29, falta un minut per dos quarts per passar la primera part de la possibilitat, però lògicament eh, no la passarem, així de clar, eh, la passarem, ja he dit abans en el guió, eh, que ens ho fem una mica així sense lleis eh, i sense res, eh, vull dir, només venim aquí a passar ho bé i divertir-nos, però de totes maneres la possibilitat la, la passarem perquè si no, eh, no existiria ni això que tenim, eh, ni ràdio per poder parlar d'aquestes doncs, cosetes, eh, aquestes cosetes que que, bueno, ens, ens alegren una mica dissabte al matí, dissabte al dematí, migdia, tarda, eh? Doncs això d'avui, hem parlat ara amb el Joan Prat, l'entrenador del Berga Club Esportiu, i no ens ha volgut desvetllar massa res, perquè diu, clar, és que eh, algunes coses no te les puc dir, perquè, clar, és el derbi, eh? Derbi de demà, eh? Berga, Gironella, demà municipal. Ara però parlarem, aviam si li podem triure alguna cosa, una altra coseta més, amb el Jordi Pont-Ponti. Bon Bon dia. Jordi? Sí, sí. Bon dia. Bon dia. Um, Bé, bueno, un any més. Ja tornem a ser aquí. M'agrada molt, no l'he dit amb el Joan Prat, però, bueno, si ens està sentint, espero que doncs rebi això, que també no l'hi he dit, però sí que m'agrada molt de tornar-vos a sentir una temporada més, igual que tu, Jordi, d'estar aquí una altra vegada aquí, doncs, a la ràdio, tindrem els, els micros, i, més més, per fer en 5 cèntims d'aquest derbi, el Gironella, que... Uh, no hem, no, hem, uh, diguem que no hem començat tan malament com la temporada passada, però tampoc no, no ens hem esforçat massa a les posses, eh? Com ho veus, tu, jo? Sí, no, no acabem d'arrencar. És veritat que, que a casa, bueno, estem, estem força bé, vull dir, hem guanyat 4 um, partits de 5, vull dir, hem sumat 12 punts a casa, però uh -huh. com a visitant ens està costant molt. Només hem sumat un punt a fora i possiblement és el que ens està perjudicant més, que siguéssim sumat a algun punt més, doncs estarem a, que, a aquesta zona mitja alta, que poder estaríem més tranquils. Ara queda, pràcticament no estem ni un terç de temporada, vull dir que queda molt i, i s'ha de veure, s'ha de veure. Sí. Uh, I què ho fa? Què ho fa que no ho veiem sumat fora? Que, bueno, la, casa l'estil de joc és molt més fàcil practicar-ho i, i, clar, bàsicament portem el rima del partit... Uh, molts jugadors, sobretot els ofensius, se senten més còmodes, i, i, i és veritat que com a visitant doncs, estem patint molt, sobretot a nivell de, defensiu, estem encaixant molts gols, uh, hores d'ara portem 21 gols en contra, que això és moltíssim. Uh -huh. uh, la temporada passada teníem, no marcaven, però tam també ens marcaven molts pocs gols, i aquest any està sent al revés i sí que és veritat que fora estem encaixant molt i ens costa molt. Ens costa molt patir molt amb el tema d'estratègia, amb el tema de, de transicions, són poc agressius, poc contundents, i això, i això ho estem pagant. I evidentment no estem sumant punts a fora. I què fa que no ens porti uh, això, això de, de que a casa ens sortir i a fora, no? Perquè, no. perquè si, si intentem fer el nostre joc a casa, uh, què, què passa? Sí, que, a vegades que els, que els no, o sigui, més... el, jugador, el jugador per si sol està acostumat a entrenar sí. a entrenar en aquest terreny de joc. Hem, hem de pensar que, que el camp del Gironella té unes, dimen unes dimensions importants, sí, o, el exact, jugador fa sí. ser molt se ser molt més còmode i podem terrenys de joc una mica més petits, doncs clar, és més fàcil anar i tornada. avui dir arribar a les porteries tant ofensiment com defensivament és molt més fàcil i, i poder, bueno, o, o, o poder o poder no practicar un joc tan directe, doncs, clar tenir moltes pèrdues. Mm, això ens penalitza més. Poder, clar defensivament també hem tingut algunes baixes que ho hem dotar molt a fora. Bueno, no hi ha cap, cap raó concreta sinó que són diverses són diverses coses que clar, ens hi han d'anar fent sí. perquè tenim jugadors nous la categoria també com el Verga es troba que realment el Verga va pujar la temporada passada sí. el Gironella sí. es pot trobar amb una classe similar així. No, nosaltres, eh, el que fa la nostra plantilla és pràcticament la mateixa. Hem tingut dues baixes uh -huh. i hem incorporat dos jugadors. Així que li, li estem donant importància a jugadors que l'any passat poder, van estar més a un segon pla, donar-li més protagonisme. Jugadors joves que, que pel fet que l'any passat es va petit donant tota la temporada i que s'havia de sumar van tenir pocs minuts, doncs aquest any també els hi estem donant més minuts perquè jo crec que és important que, que sumeixin un rol una mica més important. I sí que és veritat que darrere vam tenir una baixa important i poder no ens hem reforçat-ho suficientment per dir tenir un jugador contundent i ens costa trobar aquesta peça aquesta peça que ens doni una mica d'equilibri de, defensiu. Bueno, mm, estem provant coses i sí que és veritat que les coses que hem provat després ens han sortit malament perquè també ha, hi ha diversos jugadors que se'ns han lesionat i pràcticament ara juguem de um, sense centrals, vull dir, estem provant jugadors nous, però bueno, mm, ens en sortirem. Molt bé, déu nhi De déu la papaleta, doncs, al Gironella, uh, uh, i, i precisament, precisament doncs, aquesta setmana, que, que hi ha el superderbi, eh? nosaltres uh, sempre ho engrandim, això, perquè, perquè crec que és d'engrandir, uh, estem en una categoria uh, respectable, a la segona catalana, Uh, sí. per la gent, pel que estem treballant sempre el mateix, no? Perquè dius, és molt més fàcil de trobar jugadors avall que en amunt nosaltres estem jugant jugadors de la casa no? de Bergadans i jo crec que que els hem d'apoyar des d'aquí de, ja, no? Si volem créixer si volem créixer, doncs, com a, com a entitats esportives de futbol que d'aquí de la comarca, oi? Doncs, sí. eh, doncs déu nhi no?, a més a més, doncs, aquestes baixes per aquest derbi que arriba, no sé, arriba malament, no? o, és bueno, que, o és que eh, això ja està preparat, eh? aquest partit està marcat, no?, Jordi Planti, aquest partit... Sí, aquest... no, quan... i, i evidentment està més marcat per per la qüestió que fa bastants anys que no hi ha un derbi així, jo crec que s'havia de donar importància, com tu has dit, és, és segona catalana, um, no tens... No, no tens equips pròxims, això fa que augmenti aquest partit, que eh, bueno, ara la gent també sigui molt més maco. Jo crec que, que és important tenir hores d'ara dos equips de, de la comarca segona catalana, mm, bueno, bàsicament perquè així s'havia més importància la categoria, bueno, hi ha molts jugadors que es coneixen, ahir mateix vull dir, ens, ens vam veure, bueno, això, això fa que, que el jugador es motivi més, el cos tècnic també, que bueno, tinguis aquest ingredient extra que agradi la gent, que agradi. Vull dir, és, és important. Jo crec que si a la llarga hi hagués un aviar amb un porreig, amb, bueno, serien partits que, bueno, que, que agrada a la gent i, i poder aquest, aquest punt que s'ha perdut amb el futbol, alguna mica de, que ja no va tant d'estar la gent als camps, vull dir, fa que, que t'hi vi una mica més un partit aixins. Sí que és veritat que tal com està el futbol base, a nivell comarcal és complicat tenir dos equips a, a, a segona catalana, és, és complicat, s'ha d'anar a buscar algun jugador de fora i a hores d'ara costa molt, costa molt. Molt bé, uh, doncs bueno, això que que deies, que, deies, doncs, que bueno, aquest partit doncs, és important aquí en aquesta categoria i en aquesta comarca, um, perquè el camp del Berga no té les dimensions del Girona, tampoc, no? I jugar no, fora. Són no, dues no. cosetes més que potser ens, <ríe> ens fan sí, apetir, eh? No, evidentment, sí, evidentment, sí. El camp del Berga és més petit que el del Gironella, tot i així no és un camp, un camp petit. Jo crec que és un, un camp que, que podem desenvolupar també al nostre joc, sí que, que evidentment el, el, el, el, el Berga té unes característiques molt diferents a nosaltres i jo crec que el, qui porti més el, el partit allà on l'interessa doncs, té més números de d'emportar-se alguna cosa positiva, vull dir, d'emportar-se al partit. No ho sé, eh? són partits que també es desenvolupen, que els, els petits errors et penalitzen molt, i, i s'ha de veure, s'ha de veure. Sí que jo en aquest moment, possiblement, per jugar a casa, i com nosaltres hem estat com a visitant, vi donaria un punt de... Mm, un punt a favor d'alberga d'entrada, però ja ja et dic són partits que tampoc no saps què, realment què passarà, a vegades un, una expulsió, un, un error als primers minuts i ja et poses per avantatge, a vegades això fa que, que, que canviï molt el partit. No és ben bé com a casa però és quasi, quasi, no? Perquè estem a, a tocar, eh? Tenim sí, 10 sí, minuts, sí, sí, 10 minuts com a cotxe. Sí, jo espero que pugi gent de Gironella, que hi hagi ambient, sobretot que que no passi res, que hi hagi bon ambient, que, ah, sí, sí. que dins del camp hi hagi, bueno, hi hagi l'atenció mínima, vull dir, tampoc que, que molts jugadors es coneixen i pràcticament molts mol són mol amics, tampoc no, no ha de passar res, que hi hagi un partit de, que, bueno, jo m'agradaria que, que hi haguessin gols, que la gent s'ho bé i, i si, si ens podem emportar els tres punts, millor que millor. Eh... Um... Uh, el, el Gironella quin futbol farà aquí? Què, què vol presentar? Quines credències vol presentar? Vol, vol anar anirem pel partit? Home, evidentment. Nos, evidentment, nosaltres d'entrada, com, com cada partit podrem em... portar la iniciativa del partit, podrem portar el control del partit perquè és, és on ens sentim més còmodes uh -huh. Um, volem estar en camp contrari, al seu camp, vull dir, recuperar prop de la seva, de la seva porteria, crear el màxim d'ocasions possibles, i és on ens sentim més còmodes. Nosaltres, um, defensar prop de la nostra porteria, um, no tenim jugadors especialistes, i, i, i, i, i, i, bueno, no ens sentim còmodes. Per això nosaltres, uh, tant els partits de casa com els de fora, pràcticament juguem a, a igual. Però passa que a casa ens estan sortint les coses bé i a fora, pel que sigui, pels detalls que t'he comentat abans, no traiem punts i ja està. Però jugarem igual com els partits de cases. No renunciarem pas a res. Molt bé, Jordi Ponti. Sí, senyor, m'agrada el futbol atacant. Escolta, i per aquest partit, ja ens ho has comentat una mica abans, no?, de baixes, que tenim dos centrals, no?, Sí, tenim pràcticament uh, dos centrals amb um, el Pep perquè hi ha Almena um, lesionats, uh, clar, a, a darrere no n'hem no sobrats, i a part tenim la baixa del Guifré desinterjates. De Evidentment, mm. uh, els tres són més de perfil defensiu que, que ofensiu, això fa condicionar una mica l'equip, però bueno, um, jo crec que la gent que, que entri d'això també també ho farà bé. Ara, um, clar, té característiques diferents i, i s'ha de veure a veure verure què passa. Moves en la part a Jordi Ponti. Escolta que vagi molt bé. tens alguna altra cosa per dir que no t'gui. No, no, no que, no? que the comentat abans que que vingui, vingui el màxim de sí, gent possible sí, sí, sí, sí. que la gent acabi el partit s'ho hagi passat bé i que bueno, que d'aquí alguna altra setmana en puguem parlar i, i sobretot té una importància aquesta que, que els dos equips mantinguin la categoria segona catalana que jo crec que és important per la comarca Carai, sí senyor, i que som tots d'aquí, del Berguedà eh? ens hem d'apoyar ens hem d'apoyar no, sí. no eh? al, al marge dels punts que estiguin en joc Um, Jordi Ponti, doncs això, moltes gràcies per haver de a la Ràdio Borreig i que, que passi tot això que dius que nosaltres des aquí ho reformem eh? i tenim moltes ganes doncs, que, això, que la gent vagi allà, que vegi espectacle que vegi gols, eh? i que ara cap aquí i ara cap allà i que, que s'acabi de la millor manera, eh? tots amics uh, al camp no, lògicament eh? però, però que vagi així que vagi molt bé d'acord, moltes gràcies a vosaltres uh, Déu, bon dia bon dia Perdó uh, Bueno, hem desentrellat una mica més eh? el, el partit eh? Estava una mica encallat Però, però ara doncs, sembla que El Jordi Bonti diu que vol anar Com sempre, a l'ataque no? um, El Joan Plata Deu haver sentit això, de pensar Bueno, nosaltres hem de mirar Que no es facin gols Però clar, després també les contres Poden ser vitals en aquest partit Com? Què passarà? Com anirà? Eh, com es viurà? Eh, això només ho podrem saber anant al municipal de Berga demà a partir de les 4. Berga, Club Esportiu, i Club de Futbol Atlètic. I Ara com que anem tardet,s doncs anem a passar la primera part de la publicitat per no anar un amic per noat per, no per no anar tan tard fins ara mateix.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 Viu al parc, servissor Iluminació espectacular, servissor Sonoritzacions, servissor Discoteca mòbil, servissor Lloguer d'equips de so Sonoritzem festes majors Fires, concerts, analitzem casaments Festes escolars, baixa escuma Organitzem la festa a vida de les seves necessitats Pressupostos sense compromís Servissor, 93 Colònia Forç, Correig Bet Gironella Servei i productes veterinaris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 12 i 47 minuts, passen dos minuts de tres quarts, anem a repassar l'agenda, comencem per sí. els veterans intercomarcal, grup A, tenim un partit i és per avui a partir de dos quarts de set per a Dengue Porreig, el grup B també un altre per avui a partir de les 6 Vilomara Berga anem al grup C, que tenim un partit per avui i és a partir de les 2 quarts de set a Gironella, Gironella Olop, i un per demà a partir de les 12 del migdia Súria Cal Rosal <Gironilla> Tenim una duoló escolar del Consell Esportiu del Berguedà. Demà, a la zona dels 40 Pilants de Berga, serà l'escenari a dos quarts d'onze del matí de la novena edició de la prova. I pel que fa a la petanca, doncs, tenim a la primera divisió, Gironella Cortés i Viladomíu Nou, Sant Padó, i a la tercera divisió, Amics Casserres, Sant Feliu, la serra. I doncs, en tall poliesportiu, també comentar-vos que la 32ena, Berga-Sampadó, demà el centre excursionista 2x2 de Sant Padó organitza la prova que es pot fer a peu o ben BTT. Els caminadors faran 53 quilòmetres i es posaran en marxa a les 7 del matí des del pavelló Berguedà, mentre que els ciclistes recorreran 59 quilòmetres a les 2 quarts de 8 hores, també des del mateix punt. I el nostre esport el rei, ara d'aquí del Tapa Esports, hockey gel, un club gel Puigcerdà amb baixes juga a Logroño, un club gel Puigcerdà sota mínims per culpa de les baixes juga avui a partir de les 9 del vespre a la pista del Milenio Logroño. Aquest fet trastoca l'objectiu del tècnic Salva Bernola de donar solidesa a aspectes com el power play i també estudiar combinacions alternatives en les línies. Ara bé, no aconseguir els 3 punts seria Un desastre. Vinga, 12 i 50 minuts, anem... És l'hora, és l'hora, eh? <ríe> és la que estàvem esperant, eh? Tres quarts, tres quarts, a menys 10, perdó, ara menys 10 perquè se'ns està, se està acumulant la feina, cada cop tenim més entitats esportives per comentar d'elles i ens hem d'anar repartint tots els llocs, eh? Per sortir en que vidi tots, ara! Ara és l'hora, com ja sabeu, ens toca, això... I de la mà d'aquí, doncs de la mà del president de la Federació Catalana d'Arts, en Joana Maria Salvador. Joan Maria, bon dia! Bon dia i Ja era hora que es parlessin per aquí els micros del 107.3 de la FM. Doncs sí, doncs sí, retornem aquí amb la secció d'Arts, amb el Pep Sonier també. Sí senyor, és veritat que la setmana passada no hi era. Oh no. Estava aliat Tens, ja, tens, tens. que escolta, aquesta, aquesta setmana escolta, tenim resultats de jornada de la Lliga Catalana, la segona jornada que se celebra avui, i per tancar doncs, la secció de l'art doncs, parlarem també de les competicions que han programades per la Fonda de la Vinent. Molt bé! Uh... <ríe> Ho tinc fred, eh, això, que Maria, doncs... Uh... Tu mateix, eh? Doncs oh, sí, doncs mira, doncs començarem per com va la primera jornada de, de la Lliga Catalana. Entrant-nos, clar, com sempre, amb els clubs del Berguedà i del Bages. Déu-n'hi-do. Okay, Escolta... De visual, ja... doncs, començarem primer a revisar què és el que va fer el Club d'Arts de la Xarxa. Pere, Pere, Josep Maria, jo que estic una mica perdut ara amb això, hi ha algun altre club més que he dintre de la Lliga? Uh, Som els la mateixos la que hi harem. A la Lliga del Berguedà només tenim el Club d'Arts de la Xarxa de Portreig. Uh -huh. I acabat del Bages tenim el Club d'Arts Navars de Navars i el Club d'Arts Guardiola de Manresa. Molt bé. Molt bé. Uh, es mantenen més o menys els mateixos equips que hi havia la temporada passada, oi? Sí, hi ha un afegit, que és el, un club nou, que és el Club d'Arts La Gota de Terrassa uh -huh. i que substitueix el Club d'Arts Palafrogell. A Palafrogell hi havia dos clubs d'Arts, el Club d'Arts Palafrogell i el eh, Club Esportiu Benart, uh -huh. que més o menys s'han fusionat d'aquella manera el club eh, d'Arts Palafrugell, la CBCEU, doncs ha canviat eh, una mica el seu funcionament i els esportistes han anat a parar doncs, al club UB d'Arts. bé. Per tant, una baixa i una alta quedant amb 10 equips i la màxima competició de la Lliga Divisió la Divisió d'Honor de la Lliga Catalana doncs, segueix amb 10 equips i segueix amb els millors clubs de Catalunya. Molt bé, doncs en demà, jean ara sí, ja estem a punt. Doncs la xarxa va jugar el primer partit a casa va jugar contra el club esportiu Bé d'Arts, de Palafroger, i va perdre 3 a 6. Uh, L'Enric Zip va començar bé el partit uh, per l'equip local del club de la de Portreig, guanyant 2 a 0 davant del Franz Jönker, el Franz Jönker conegut com Júnior, és un esportista que uh, és el segon any que ha retornat a la competició de la Figuera Catalana i que durant molts anys també havia estat uh, representant internacional de la Federació Catalana de Bars. Seguim. Després d'aquest uh -huh. petit avantatge de 1 a 0 de, de la xarxa, doncs aquí ja va venir tot el potencial del club Obedars, que enguany s'ha reforçat. Òscar Valenzuela va guanyar 2 a 1 per la mínima sobre l'Hilari Pons. En José Calcedilla va guanyar 2 a 0 sobre Juan Domínguez, Joan Madó de la xarxa. En Sant Onja, en Joan González Gaixa i l'Eduard Vilaplana, que van ser els tres últims jugadors a jugar les partides individuals, també van perdre per la mínima de 1 a 2, davant d'Alberto Rodríguez, Marc Requesens i David Carreras respectivament. Així, doncs, amb un parcial de 1 a 5, a les individuals, al club dels de Xarxa, doncs, perdia les opcions de guanyar el partit. De totes maneres, és important guanyar els sets, i els sets que quedaven de parelles en van guanyar dos. El primer, amb la parella formada per Enric Tít i l'Ari Pons, la següent per Carlos Santana un jugador nou, un nou fitxatge del club d'Ars de Xarxa, de Porreig aquest esportista d'Igualada i ve jugar aquí a Porreig, per tant, doncs un bon fitxatge ell... per part del club d'Ars de Xarxa uh -huh. en Carlos Santana, com comentava doncs va fer parella amb Josep Santonja i també van guanyar, van guanyar 2-0 en aquest cas, i la parella que va perdre va ser en Joan González i Eduard Vilaplana que van perdre 0-2 davant de Fesos García i Óscar Valenzuela per tant, doncs, se del partit amb un parcial de 3-6 favorable al Club Esporter Ovedars. Destacar d'un doncs, 180 de Josep Santonja per part de la xarxa i un 180 del José Calcedilla per part de l'Ovedars. I després, doncs, també comentar un tancament de 122 punts. I no, no va ser de, de i Pons. Perdó, no va ser d'enric Cid, que és l'habitual esportista o l'esportista que habitualment ens té, doncs, allò, encandalats amb els seus tancaments alts. Va ser l'Hilari Pons, eh, que va ser el que va assolir un tancament de 122 doncs, punts. Esperem que aquest sigui el primer de molts bons resultats que puguin assolir aquest club d'Ars de xarxa, tot i l'ensopagada del primer partit. Cal dir també que l'UV d'Ars s'ha reforçat molt i que, malgrat l'any passat la xarxa va guanyar l'UV d'Ars, és un equip molt més potent i costa molt més. Uh -huh. La resta dels resultats, doncs, ràpidament. L'Aigüestosa es va guanyar 9 0 sobre la gota, el club nou, amb un 180 d'Antonio Munió, i un tancament de 120 punts de Josep Maria Garcia. Els vells rockers encara segueixen durant guerra, i amb 20 punts, doncs, Josep doncs Maria García doncs ja està marcant una mica el seu territori. Per altra banda, el Piritonio va guanyar 5 a 4, un partit molt ajustat, davant del Guardiola. Una partida de 14 d'Arts d'Antonio Rodríguez, per tant, una bona temporada ja, que està començant Antonio Rodríguez. Un esportista que la temporada passada va acabar fent una barbaritat de 180. De fet, a la primera partida d'aquesta temporada ja n'ha fet dos. El van acompanyar l'Eugenia del seu equip i la Galina Lombazan del Club d'Arts Guardiola. I, per últim, doncs, tancar amb les plugues 4, Club d'Arts El Barrio Navàs 5. Que noia! La victòria del Club d'Arts Navàs, que, en la seva visita al camp de les plugues, doncs, les plugues de Llobregat, va guanyar i va saldar positivament aquest partit. Les individuals van quedar empatades 3-3, amb victòries d'Antonio López, Martín Ribeira i Bernardo Rodríguez, i qui va perdre punt, sorprenentment, Carlos La Lamela, sobre un exitós Jesús Soria de les plugues, en Fabián Flores, davant d'Antonio Chávez, també un altre batallà, i en José Luis Sara també va perdre el seu punt davant d'Oscar García Golsky. Per tant, doncs, 3 a 3 aquí les individuals i el partit s'havia de resoldre les parelles. Aquí sí va ser quan la primera partida de parelles esforçada per en Martín Martí i Edgar Pacheco van guanyar 2 a 1 sobre Domingo López i Jesús Sòria. La següent parella es van jugar el punt de, de partit aquí, eh? perquè en Josep eh, Meral, Menaplata i Bernardo Rodríguez van perdre 1 a 2 per la mínima davant de Lúlica Escales i Antonio Chávez. I hi ha el joc definitiu per resoldre el desempat per part de les Pugues el va jugar l'Oscar Garcia i en Jordi Guay. Van perdre 0-2 contra Carlos Lamela i Antonio López. Per tant, doncs, primera victòria del Club d'Arts del Barrió Navas, que en aquest resultat doncs, de moment ja no ocupa l'última posició, ocupa el tercer lloc a la classificació. El primer va l'Aiguastoses, que la victòria de 9-0 doncs li dona més punts de diferència, el segon ja en que va guanyar 6-3. El Barrio i el Pictony empaten al tercer lloc amb cinc victòries i quatre derrotes, i ja amb un sol punt, doncs, el Guardiola, les prugues de xarxa i el Club d'Arts esportiu la gota. I com haureu detectat, només hem parlat de vuit clubs. Sí, perquè van haver-hi dos clubs bé, amb el Club d'Arts Baix Camp i el Lligues ADG, que van ajornar el seu partit. Molt bé. Um, escolta, i... Doncs? Digues, digues. Els per avui, eh? Sí, sí, els partits per avui. Amb aquesta boira que se sent per aquí mig, doncs uh, mirem de terra sobre els pacients d'avui. Avui es juga tornada, per tant es juga dissabte a les 5 de la tarda, avui a les 5 de la tarda. Uh -huh. El club dels de també va molt a prop del derbi del Baix de uh, Berguedà. Va jugar contra un el, el Barrión Abast. Per tant, doncs tots són amics aquí i el tercer temps crec que serà esplèndid i la veritat és que a veig no poder hi estar en aquest tercer temps que de veritat que ho diran moltíssim sí. també, no només del partit, sinó també del tercer temps Sí senyor, cas. sí senyor, jo també veig iguals a Maria, sí senyor, s'ho passarà molt bé eh, aquest partit, Hola, I, la i, qui baigui, ja, i la gent que si hi i la gent que hi vaigui també eh? Ui, ui, ui Sí, sí, tot suma, tot suma <laughs> Quin susto ara està arreglat ja, les línies no, telefònicas no, no, ja eh? <laughs> Llavors tot suma, i clar quan hi ha bona relació i hi ha bon rotllo doncs clar, els partits són molt més aments guanyis o perdis, doncs tant és i després del tercer temps, que és el moment en què els jugadors, els esportistes, doncs, home, comparteixen alguna beguda i algun menjar, doncs, sempre és un moment, doncs, molt, molt afable, doncs, per poder compartir amb amics i vells coneguts. La resta de partits, doncs, mira, uh, la Gota s'estrena a casa, a Terrassa, jugant contra el Baix Camp. el Guardiola juga a Manresa contra l'Aigüestoses, per tant, un partit difícil per l'altre club, club del Bages. Uh -huh. i l'Obedar rebrà la visita del Pirituño, del Magrat de Mar, jorana Pallafraggi a L'Olivera's i el Ligas ADG.cat, que és del Club d'Arzolot d'Olot, rebrà la visita de les Plugues. Un partit molt emocionant ja que les Plugues i el, el Club d'Arzolot al Ligas ADG l'any passat doncs, van estar a renyits amb les últimes posicions de, de la taula de classificació. Donat que el Club d'Arzolot al Ligas ADG.cat doncs, doncs té moltíssims esportistes i clar, no sempre eh, alignia els seus millors esportistes dona peu a que tots els esportistes puguin anar passant doncs, per a tots els partits i puguin competir i puguin participar en tots els partits de lliga. Eh? Molt bé, i la punt final per tancar la secció? Doncs sí, aquesta setmana parlarem de les competicions que hi ha la setmana vinent. La setmana vinent, la primera competició que tenim és entre setmana, sorprenentment entre setmana, i no els de la federació. És el alta OPEN. Aquesta competició és puntuable pel rànquing de la federació mundial, la Ri Star Organization i a la vegada doncs, és una competició on habitualment doncs, no es donien gaires esportistes per això doncs, perquè se celebr entre setmana. Per què celebra entre setmana? Doncs perquè clar Malta una illa insular que eh, els teus enllaços aeriss doncs, provoquem que les competicions o tots els events t'hagin de celebrar entre setmana i no en cap de setmana. Perè és molt més fàcil per a la gents doncs, poder anar i estar entre setmana, però no pas el cap de setmana. Uh -huh. El fet de quedar-se un cap de setmana a Malta suposa haveria de quedar d'estar, de doncs, aproximadament 10, 10 dies, 7, 10 dies allà a l illa. Per tant, doncs, eh, per economitzar les despeses que suposi la participació en aquesta competició, la faré entre setmana. I perquè la destaquem, no només la destaquem perquè se salibri entre setmana, sinó també perquè hi haurà la participació d'en Josep Marimany, conegut com Masnou, esportista del Lligues de DG.cat, del Club d'Arzolot, i que serà el setè cap de sèrie d'aquesta competició. Per tant, doncs, un jugador important, no només de Catalunya, sinó també en aquesta competició que ocuparà el setè lloc. És a dir, serà el setè millor esportista que participarà d'aquesta competició. Molt bé Recordem també doncs, que Unzobé Perimany va ser esportista de la Selecció Catalana, ha participat durant bastants anys en diverses competicions internacionals, i l'any passat doncs va tenir la sort de no només participar en competicions internacionals, sinó també de sumar tots els punts necessaris doncs, per ocupar doncs posicions privilegiades en els diferents puntuals que se celebren en el Western Europe Ranking, és a dir, el Ranking de l'Europa del Sud, perquè ens entenguem més o menys. I és on participarà aquí el Masnou. De cara a la setmana vinent, i ja per tancar la secció, doncs comentar que hi haurà el primer Open de d'Estil Winnow 2017 a Porreig. Per tant, doncs, Possiblement podrem estar en directe aquí el vostre programa. No ho lligo, no ho lligo encara, perquè no ho sé encara quines plans tindrem per sortir de Tarragona i arribar fins a aquí dalt, però que, si més no, estarem molt a prop per poder-ho fer en directe des dels estudis de ràdio Portret. Sobre el rànquing de de l'Open Winnow, doncs ja en parlarem àmpliament l'estat de la vida. Jo, Maria, quan ho dius, això? Quan dius Semana vinent, vinent l'estiu hi sí. molt bé, molt bé. Perfecte. 19, amb, doncs pots esteu convidats a reservar-vos el dissabte a la tarda per poder passar a partir de les 3, 4 de la tarda fins a les 7:30, 8 o 9 o 10 eh, per al club dels Arrosse que està al carrer Alzina. Si no recordo malament, és el carrer Alzina. Ara toca confirmo exactament, però és on tenen la seu el club dels Arrosse i que, per tant, don celebraran allà aquests d'ameniment el primer que, com cada any i com sempre, doncs sempre s'ha d'organitzant i sempre s'ha anat fent el Club dels de Salsa, el Club de Gala dels Arts de Catalunya. I sí, sí, correcte, és el que realsia el número 4 d'equip a Està a prop de Calpons, per allà a aquella zona. Molt bé. Jo Maria, doncs allà han d'anar-hi tots, eh? El dissabte vinent, eh? El d'estiu, a veure els millors eh? millors jugadors d'aquí a Catalunya. I, tant, I no només els millors, sinó també els, els millors i els de casa, que a vegades també els tenim molt oblidats Sí estam de recolzar com més recolzem tot allò que sigui de casa, més fem país i per tant,s, doncs, tirem més endavant el nostre esport. I pels que anar a veure que el, el, el torneig de Catalunya d'aquí que es va fer la setmana passadavel no, la setmana passada no fa dues setmanes, El, el Pavelló no eh? serà diferent. Només ben bé el Wi és ben bé només eh, partides individuals? Eh? sí, partides individuals es juga a nivell individual i aquí, clar, evidentment, només venen els millors jugadors de tot Catalunya. També n'hi ha de dolents com jo, que nosaltres anem a participar i anem a gaudir de l'espectacle que donen els més bons. Clar, jo també vinc a jugar a mesurar contra aquests grans esportistes, i no només mesurar, sinó també guanyar-los, que també és lo interessant i que és lo bo. Per tant, doncs, a fer difícil doncs, que es guanyin la victòria i que es guanyin les garrofes. Molt bon bé, Joan Maria, doncs veiem si és veritat i podem veure aquí l'estudi uh, la setmana vinent. Perfecte, doncs. Que vagi molt bé, molts patronats gràcies per tornar a tindre la trucada de Ràdio, però ets, ja ets un pilar, eh, aquí, ja ets un presentador més. Moltes gràcies, a adeu! Adéu! <susurra> <susurra> <susurra> <susurra> <susurra> oh, ja ha començat, va començar la lliga de les estrelles, va començar la lliga eh, de les bolls, va començar la lliga de les Budweiser, va començar la lliga de darts, i avui partir eh, a Navàs, al barri, el Club d'Arts del barri de Navàs versus Club d'Arts La Xarxa. A partir de les 5 de la tarda, com deiem el tercer temps serà més llarg que segurament tot el partit. I ara és més, doncs anem amb els mateixos minuts de retard...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 A Canseleria Obea i podràs trobar excel·lents productes en embotits, carns, llegums cuits, queviures i plats preparats. Mm. Que has pensat en comprar una Thermomix per tenir més comoditat a casa teva? Doncs a Canseleria Obea també la trobaràs. Mm. Perquè Canseleria Obea t'ofereix un dels millors electrodomèstics dels últims temps, la Thermomix.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 From my family trip That was in the dark Una i nou minuts xonau, eh, les 9, eh? una i nou perdó, xonau, la 1 i 9 doncs tot lliga aquí, eh i si no ens ho fem lligar uh, doncs anem a repassar, ara tocaria el bàsquet, però com que anem tan enroderits eh? el tema del derbi que no ens ho hem passat pas malament tampoc, eh, però esclar el temps corre, eh? el temps corre nosaltres no correm, estem aquí sentats i clar, lògicament se'ns va fotent a sobre Ai, ja me tret un tros a sobre. Ara veiem ja si ens en traiem una mica més. El motor està penjat d'un fil, per això vaig una mica més piano-piano, eh, una mica com amb ralentí, no?, amb una punteta de gas. Però ja vull que arribarà l'Albert, el... sí, sí, farem el motor, farem el motor, i després ja acabarem a les 3 del dematí. De... De eh? Podria ser que acabarem a les 3 de la Però a totes maneres, sapigueu que si a ens se'ns penja el programa, en el nostre Facebook del programa, si ha alguna cosa que no ha quedat clara, ja podeu des... descarregar us -vos el vostre programa. Eh? I després de parla el motor, el que quedi tallat, doncs eh, sentir doncs, aquella part que queda tallada, que queda penjada, que la gent, eh, escolta, i, i que ha dit, aquell, eh? Està interessant el que diu, eh? Gràcies, gràcies, gràcies. Doncs això, anem a passar l'handbol l'envol masculí, tercera catalana, farà diferents, senyor masculí, primera fase. Estem en el grup A i estem a la setena jornada. Club envol Sant Esteve de Palau, Tordera, B. Envol, Verga. Això on es jugarà, doncs, el... aviam Sant Esteve de Palau, els quatre hereus, pavelló municipal, eh? Tenim que és una classificació que està manant el club envol eh, Mañanet, B., de sis partits jugats n ha guanyat 5 n'ha empatat un i ha, no n'ha perdut cap 11 punts total, mentre que el Bàllec és segon, amb 10 punts, un menys però al tercer lloc, el Sant Cucar està empatat amb el Bàllec, també té 10 punts tots ells amb 6 partits jugats, oi? Llavors tenim els que, els que, els que ens, el partit d'avui, eh, el que ens fa referència que és el club amb el Sant Esteve de Palau Tordera, bé, que marxa la quarta posició, déu nhi un os eh? tindrem un os tindrem al camp d'un os cada 6 petits jugants ha guanyat 4, no han empatat cap i n'ha perdut 2. 166 gols a favor per 162 en contra. Això fa una diferència de gols de 4 i un total de punts de 8. Però bueno, l'envolverga tampoc ho estem fent tan malament. Anem a la 11a posició, eh? Oh, 11a posició, Ens hem saltat ja dues, dues posicions. Eh? De la 13 que anàvem ja fa dues setmanes o tres, si no m'equivoco, estem a la 11 Total, per què això? Doncs perquè de sis partits jugats n'ha guanyat un, n'ha empatat un, i n'ha perdut quatre. 144 gols a favor, per 167 gols en contra. Això fa un total d'una diferència de gols de menys 23, amb tres puntets, 5 puntets que ens diferencien la classificació, i 26 gols a favor, eh? Perdó, 22 gols a favor. No és res, això. No res. És un partit, un partit més el que jugarà a Sant Esteve de Palau, Tordera, Club en Vol Sant Esteve de Plaut Tordera. Bé, en Volverg, això serà precisament avui, a partir d'un quart de quatre. Mareu, vale, o si sigui, abans a amb un ordinador i anàvem malament, imagineu-vos ara amb dos, eh? ja han fotut un altre. I ara ja vaig... Ara, ara tinc un ull per cada ordinador, això sí, és veritat, eh? El cervell el tinc partit pel mig, eh? I, bueno, no sé... De moment, sembla que va sonant això, eh? Quin susto, eh? Si no, si no sonés, no seria pas quin, a quin ordinador fer-li el el massatge cardíac, eh? Bueno, total, que estem repassant la l'agenda, com podeu veure, cançoneta. Agenda de tiros, uh, agenda de... de... d'inspectors de... secrets, no? Agenda de... de, de, de, de, de 007, no? Doncs anem a repassar la... de futbol sala femení i començarem per la lliga primera edició femenina, grup 2. Estem a la sisena jornada de Cornelló, Club de Futbol Sala, Puig, fitó, Futbol Sala, Cacerres, aquest partit a partit de jugarà al camp a Balló Municipal de Sant Nil de Fontso i l'àrbitre serà Cristian Pérez Nonide. Una classificació que és líder Penyes Plugues de Esportiva amb 12 punts. El segon és el Jordi Torràs femení amb 10 punts. El tercer és Màgic Sans Futsal amb 10 punts. I també trobem doncs, a la cua de la classificació el Futbol Sala Solsona, que té 0 punts de 5 partits jugats, no n'ha guanyat cap, però que ho digui, n'ha perdut tot cinc. 13 gols a favor per 25 en contra. I el partit que es fa referència tota aquesta setmana perquè fa a aquesta Lliga Primera divisió Femenina és el Cornellà, el club de Futbol Sala, que marxa a la setena posició amb 7 punts, 7-7, eh? 25 partits jugats, n'ha guanyat dos n'ha empatat un, n'ha perdut dos 17 gols a favor per 14 en contra mentre que el Puig fitur futbol sal a Caceres recordem, eh? estem a la Lliga Divisió Femenina de Futbol Sal, eh? Puig futbol sala a Caceres que estan a la primera divisió femenina heu sentit? Bé, marxa a la quarta posició encara ho heu sentit, us ho tornaré a dir quartes, van quartes, eh? amb 10 punts empatades amb les segones això és de bo, Josep de 5 partits jugats n'han guanyat 3, n'han empatat un, n'han perdut un, 17 gols a favor per 9 en contra. Però... Aquest partit doncs, el podrà veure al pavelló municipal de Sant Ildefonso, a Cornellà, Cornellà, Club de Futbol Sala, Puigfitó, Futbol Sala, Cacerres, demà a partir de les 8 de la tarda. Pel que fa a futbol sala mesculi, doncs tenim, tenim la segona divisió catalana, grup 4. Uh, precisament el, el futbol sala, però és que s'enfronta... Això no ho tenim, no ho tenim a punt per aquest partit. Eh? A veure si tenim temps a la propera publicitat, i us la busco, eh? perquè resulta que no hi havia al àrbitre apuntat, però resulta que com que soc tan tantiquis miquis, espero fins l'últim moment, aviem si pengen a l'àrbitre. perquè no sé, sigui, que després hi aneu i en eu i es fa que impitar vosaltres, a menys si si es fa impitar algú de vosaltres que no era al partit, i doncs, dius, "Bueno, mira, tira que em va, no? Ja ussats, ja usats amb l'entrada podria t'entrenar, no? Però si no ussats, eh, i d'agafen, no, no tu pides al partit, home, si no s'apica no vinc, no? A la partit, doncs això. Eh, eh, sempre espero fins l'últim moment per apuntar l'àrbitre, no? I àrbitre, mirarem doncs al final de tot Tomem l'àrbitre a tot, eh? d'aquesta lliga segona divisió catalana grup 4. El que sí que podem dir és que el Porreig no ho fa massa bé, per dir alguna cosa, eh? per si ens ho deixem, perquè també com que ho vaig deixant tot, marxa eh? no. la 14a posició amb un punt de 5 partits jugats, no ha guanyat cap d'empatat d'una per quatre, això fa un total de 9 gols a favor per 26 en contra. No li està sortint les coses bé, per això a futbol s'ha Porreig en aquesta segona divisió catalana. Anem a repassar, doncs, la lliga primera divisió catalana en el grup 4, si ja la jornada aquí tenim un partit que... <coughs> Perdó m'està entrant... <coughs> Com vull parlar si de pressa i tant alt... Um, fa el pic al coll, eh? Això sempre m'ho deia la meva mare. El pic al coll, eh? Això és el pic al coll. El pic en roll seria de molt bàsquet, que després hi anirem, però el pic en coll és una altra història. Eh? El pic al coll és... és allò, eh? Que fa tossir. Ahem. <coughs> Oh, Vinga, primera divisió catalana, grup 4. Aquí ho repassem, eh? Estan a la sisena jornada. passem una miqueta per sobre, perquè a més a més tenen, el, el, el, tenen un derbi, eh? Club Esportiu Futbol Sal a Sant Padó. Navàs Futbol Sal, eh? El camp Pavelló Municipal de Sant Padó. I l'àrbitre Daniel Russo Gómez. Eh, eh, resulta que aquest partit es jugarà demà a partir eh, de dos quarts... Eh, no... Siguem, siguem, siguem meticulosos. Eh? A les 12 i 20, o eh? un quart i 5 d'una, eh? començarà el partit, ni més ni menys, ni un quart ni dos quarts, un quart i cinc. Eh? Començarà el partit eh, de demà eh, a Sant Pedó. Eh? Tenim aquesta classificació doncs, que el club esportiu futbolsal a Sant Pedó i la cinquena posició amb 10 punts, i el Navàs Futbolsal és el cué de la competició, el 14, amb 0 punts de 4 partits jugats. No ha guanyat cap, no n'ha empatat cap, n'ha perdut quatre. Doncs, bueno, aquí teniu el derbi, eh? El derbi que es jugarà Sant Padó, derbi a la comarca del Bages. Uh, demà a partir de les 12 i 20, de les 12 i 20. En aquesta categoria trobem, doncs, el Castellell Futbol Sala, que el Castellell Futbol Sala marxa a la tercera posició amb 10 punts, també. I els mateixos que el cinquè, que és el Club Esportiu Futbol Sala Sant Padó. I l'altre representant del Bages és el Club Futbol Sala Atlètic Vila Torrada, que marxa a la setena posició amb 7 puntets. I ara per agafar, doncs, la Lliga Divisió d'Honor Catalana grup 2, estem a la sisena jornada eh, PCI Magín Futbol Sala Cacerres, esportiu centre cultural recreatiu mira, quin rodolí que més mau que han fet aquests de l'esportiu, eh? per això demanen tercers. Bé, doncs ho eh? El camp, Pavelló Municipal de Cacerres, i l'àrbitre, Eduard Montferrer Pérez. Una classificació que lidera, ara per ara, és el Jesús Maria Club Esportiu, amb 13 punts. El segon és el Montserrat Monistrol Penya Blaugrana, amb 10 punts en mateixos que el rival del PC Imagín Futbol Sala. Cacerres, que marxa, no marxa tampoc molt bé, però tampoc marxa malament. Marxem a la novena posició. Tenim 6 punts, a 4 punts de diferència eh? del, del segon de 5 partits jugats n'hem guanyat dos no hem petat cap, n'hem perdut tres, 16 gols a favor per 19 en contra però aquesta setmana juguem a casa els de casa sembla que ens funcionen bé l'esportiu centre cultural recreatiu com deia més la tercera a 10 punts Ja eh? tenim a 4 punts, doncs això, aquest partit el podreu veure el paullo municipal de Cacerres <coughs> perdó, avui a partir de 2 quarts de 7 Feta Imagín Futbol Sala Cacerres a l'esportiu centre cultural recreatiu, el que seria el mateix 6 punts contra 10 punts Ai, Municipal de Caserres. Avui, Divisió d'Honor Catalana, dos quarts de set. Arriba l'hora de la bàsquet, arriba l'hora que podríem saludar amb el Josep Vilardell, però és que està tan enfeinat, ara més a més, després de cantar de si el programa de ràdio que si els estudis, que si el bàsquet, ara resulta que fan fadrir d'aquí al poble. Doncs, bueno, ja, escolteu, no, ja tinc més eh? <coughs> per fer coses. Eh? Ja n'hi ha d'estar molt enfeinat, pobra, i s'ho passa molt bé per això a tot, a tot arreu on va, i per això ho fa, no? Perquè, per, perquè és així, és ella. Llàstima, és el que patim, som el cul de sac, eh? la ràdio ràdios són molt contentes, jo ho entenc ja ho entenc perfectament, eh? jo ja me faig el càrrec, no? que ja ho sé que si he de triar alguna cosa <ríe> si he de deixar fora alguna cosa de tot el que tinc, deixaria aquest programa no? és d'ojos, no? una mica doncs, doncs això uh, uh, ben fet que fa, eh? que nosaltres ens alegrem d'aquí per ell i que bueno, ja ho sap, que té les portes obertes que nosaltres ho voldríem cada dissabte eh? I, que, i que ens expliqui del bàsquet per què? Per, què? per què perquè després no ho he de fer jo <ríe> i ara ho he de fer ho jo Ah, no, doncs és igual, ho faré jo, eh? Bé, parlarem del bàsquet masculí. I avui, que no hi ha motor, tampoc, escolta, eh? Avui, vaig de Juan Palomo, total, eh? O sigui, que avui sóc l'únic que m'ho passo bé, eh? De tota la colla, eh? Mare meva, és l'únic que estic disfrutant, l'únic que... passo de tot, vull dir, ja fico això, ara fico va uh, eh? més així, si tens un moment passar per pa expressar-t'ho bé, doncs vinga. A més a més, si és, a mi, en públic eh? ho puc dir-ho, puc expressar-me en un públic de... Bé, doncs ho fec així i ja està, no? Uh, per això n'hi ha tants a que em fer fora, eh? perquè saben que m'ho passo bé. Eh? Em volen empentar. I aquí la porta que la tinc tancada amb pany i forrallat perquè m'entrarien i em i em farien fora. Eh? Per això els tenco a fora i doncs, fins, a, fins a la sortida... Llavors, bueno, que agafin una altra hora, agafin un altre programa i que parlin el que vulguin, però ara aquest ja està, té, té un, té, té, com se diu, té un, té, té, té, té un, té un, té un responsable, eh? Té un responsable que sortem. Doncs vinga, estem a la sintonia del bàsquet i anem a parlar de la tercera masculina, faça prèvia, grup 3, estem la novena jornada. Vaig parlar amb els de Berga, la president, perquè teníem, l'any passat teníem les sots 25, també aquí a però i els de Berga per com que ho porta els del porreix porta més el Josep Vilardell jo em vaig assentar-me una mica del de, de Berga com anava però resulta que clar aquestes 25 em van, van deixar-ho i ara no tenim sèniors eh, de Berga femení tenim, sí que tenim júniors Nenes que pugen, tenim molts equips al planter, però sènior, sènior, ara no en tenim cap a dalt. No en parlarem, parlarem doncs, del masculí i doncs, del sènior. Però ara anem a parlar de la tercera masculina, que és parlar del club bàsquet porreig. Club bàsquet corbera, club bàsquet porreig. Aquest partit es farà avui a partir de dos quarts de nou. I tenim que els líders l'has fet Sant Fruitós amb 16 punts. Segon és el Club Bàsquet Montpedrós amb 15. El tercer lloc és pel Bàsquet Club Martorell B, que en té 14... Mira, anar parlant, anar parlant, se m'ha agradat estar la cançoneta, eh? Encara no he començat ni a partit. I ja ens anem massa enllà. No hi ha, no hi ha color, eh? Aquí. Doncs això... Um... A la tercera posició anava el Club Martorell B, que té 14 punts. Eh? El seter és el Club Bàsquet Solsona, que em porta 13 de punts. El dotzer, el Club Esportiu Bàsquet Navarcles, que va amb 10 punts. I l'Himesa Sallent, que marxa a la tretzena posició, amb 10 punts. I pel partit d'avui el Corbera el Club Bàsquet Corbera marxa a la, la vuitena posició. De vuit partits jugats n'ha guanyat tres, n'ha perdut 5. Això fa un total de 11 punts, mentre que el club bàsquet Purreig marxa a la novena posició, un lloc per sota, eh? de vuit partits jugats també ha guanyat 3 i n han empatat 5, o siga la cosa està eh? igualada, eh? també un total d'onze punts. A partir de la podure veure, doncs, com dèiem, a Currebera serà avui a partir de dos quarts de nou. També dic que el president del Berga, del bàsquet Berga també... El... S'ha canviat, eh? Això d'aquestes assemblearis, eh? eh? Que, que se'n fan com volen, eh? Ja ho veieu, eh? Ara tu, ara aquell, ara l'altre... Eh? Tenen unes cartes, eh? Fiquen a la taula, unes cartes amb els noms de tots i van jugant com si juguessin a la botifarra, eh? I diuen, vinga, va, paret, trio de pam, aquí tens pam, surt aquest, panga, el president, eh? I, I aquí estem, eh? Ara ja no hi ha en Sergi Edu, de president. Ara tenim a Luc Tullet, eh? Luc Tullet, eh? potser que més endavant, més endavant, eh? mirarem de parlar amb ell, a veure si vol sortir per antena i parlar amb nosaltres. Que eh? us sapigueu, tot això sí que s'ha de dir, eh? De, ja sabeu, que hi ha canvi de president en el bàsquet masculí, sobretot a Berga. Eh? Doncs ara prenarem del Berga, primera, primera categoria masculina, fase prèvia. Estem en el grup 3 i juguem la novena jornada. Bàsquet Neus... Vip Bàsquet Berga, el líder és el futbol, ai, el, el, futbol no? el Martinenc, el Martinenc, que marxa amb 16 punts, el Lliçà de Muné segon, que marxa amb 15, i el Sagrada Família Claró marxa amb 14 punts. Trobem també en aquesta classificació doncs, la Salla Manresa, que va a Setena, amb 12 punts, i el Club Bàsquet Vilatorralda, que és 12, amb 10 punts, mentre que el Bàsquet Neus el trobem doncs, a la desena. A la desena posició, eh, de vuit partits jugats, n'ha guanyat 3, n'ha perdut 5, 50, 543 tirs a favor per 553 en contra. Això fa un total de 11 punts, mentre que el VIP Bàsquetberga està una miqueta més avall. A la catorzena posició, de vuit partits jugats, n'ha guanyat 2, n'ha perdut 6... 480 tirs a favor per 616 en contra. Això fa un total de 10 punts. Doncs aquí teniu el partit eh? per aquesta setmana. Eh? Bàsquet News VIP Bàsquet Berga, el que seria el mateix, 2 contra 14è, o el que seria el mateix, 11 punts contra 10 punts. Estem aquí mateix. Aquest partit el podreu veure allà, allà on neva, eh? Bàsquet News allà a la muntanya, jo ja ho sé. Uh, dia... Avui, a partir de les 7 de l'espre, agafeu raquetes, sobretot. Agafeu les raquetes de neu perquè... No sé sigui què ha passat una cosa, que no puc, no puc acabar d'arribar al Pavalló, eh? <laughs> Vinga, es falta un minutet anem a parlar, doncs, del futbol amb aquesta cançoneta la nostra sintonia habitual eh? I comencem pel futbol femení i començarem per la segona divisió femenina grup 2, estem a la setena jornada eh? Camp Boada, club de futbol Montmajor Futbol Club al camp de Camp Boada i l'àrbitre, Williams Cano Perdomo l'Igolada que marxa líder amb 15 punts segon l'Olesa amb 87 marxa segon, doncs ja ho hem dit abans amb 13 punts i el gimnàstic de Manresa Club és la tercera posició amb 12, mentrestant també trobem el Vilomara Club de Futbol en aquesta categoria que és cohes l'últim amb menys 3 punts, eh? perquè es va sancionar el van sancionar i no sabem per què, no el van sancionar o sigui que té menys 3 punts o sigui que... Això que té 5 gols a favor i 24 en contra, eh? Però això no poc, li han puntuat, eh? No sabem per què, passat, però, bueno... Menys 3, eh? déu nhi eh? Bé, total, que el cap Boada de club de futbol és 6è, eh? marxa amb 9 punts, de 5 partits jugats ha guanyat 3, no n'ha empatat cap, ha perdut 2, 15 gols a favor, per 11 en contra. Mentre que el món major de club, femení, estem parlant, eh? Estem a la desena posició, amb eh? 6 puntets, 3 menys, Uh, de 6 partits jugats en un partit més anem uh, guanyat 2 n'hem guanyat un menys Anem empatat els mateixos 0 i n'hem perdut dos més 4, això fa un total de 13 gols a favor per 20 en contra aquest partit uh, podeu veure doncs, a Camp Boada uh, Camp Boada, club de futbol, molt major futbol club el que és el mateix 6è contra desè 9 punts contra 6 punts demà a partir de les 12 del migdia Pugirem un grau més i anem a la primera divisió femenina. Grup 3, estem a la novena jornada. Predenc Futbol Club, seva Unió Esportiva, al camp municipal Prats de Lluçanès i l'àrbitre Ester R. Leiva. És líder Sant Jordi Club Esportiu amb 21 punts. Segon Manlleu, Agrupació Esportiva Club amb 18. I el tercer Vic, Riu Primer, Refo Futbol Club amb 17 el Predenc Futbol Club, l'equip local d'aquesta setmana, marxa deu nhi a la cinquena posició, Estem sentint bé primera divisió femenina de futbol eh? Eh, marxem a la cinquena posició amb 16 punts, a dos, a dos punts del segon, eh, del Manlleu eh, de 8 partits jugats n'hem guanyat 5, n'hem empatat 1 i n'hem perdut 2, 22 gols a favor per 16 en contra, mentre que el seu rival d'avui el seu unió esportiva marxa a la onzena posició amb 9 punts, de 8 partits jugals n'ha guanyat 3, n'ha empatat 0 i n'ha perdut 5, 17 gols a favor per 20 en contra. Ja veieu, eh? Un partit que tenim una mica, mica, mica, mica. Jo diria, no vull ser... No sé, no, no sé com dir-ho, però... Jo penso que està està guanyat, eh? Aquest partit sobre el paper, eh? Que em diuen, eh? Sobre el paper, sobre la taula, molt paper sobre... Està guanyat, eh? Ara si parléssim l'entrenador, diria ui, ui, està guanyat, està guanyat, això els partits s'han de jugar i totes les seves coses eh? però bueno, de totes maneres bueno, de fet, tampoc no és tanta la diferència eh? n'han guanyat dos més doncs, Praden Futbol Club, Seba Unió Esportiva el que és el mateix, 5è contra 11è 16 punts contra 9 punts això serà avui a Prats de Lluçanés eh? a partir de les 4 de la tarda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 I si no tens televisió per cable, nosaltres et facilitem aquesta gestió. Informa't sense compromís trucant al telèfon 93 838 1063, o visita'ns a Serviçó. Som distribuïdors oficials a porreig de la televisió per cable, telèfon i internet. Viu al parc.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 Serviçot Il·luminació espectacular Serviçot Sonoritzacions Serviçot Discoteca mòbil Serviçot Lloguer d'equips de so Sonoritzem festes majors, fires, concerts Organitzem casaments, festes escolars, banys escuma. Organitzem la festa a vida de les seves necessitats Pressupostos sense compromís Serviçot 93 838 1063 Colònia Fons, Correig Bet Gironella Servei i productes veterinaris Clínica i consultori de petits animals, servei a domicili, clínica d'èquids, odontologia de cavalls, suplements nutricionals i molt més. Tenim tarifes planes en serveis veterinaris. Vine a informar-te. Ens trobaràs a l'Avinguda Catalunya 67 de Gironella o al Facebook i també a les 3 dobles 12 i 36 minuts, estem a la recta final del programa, eh? En teoria d'acabar les dues, a les dues, i això és el que farem, eh? Anirem a córrer molt perquè s'acabi a les dues de mitjan. Ara just en punt per anar a dinar. Eh? Ara repassarem el futbol masculí, estem en la quarta catalana grup 4 i juguem la novena jornada. El Brull Club Esportiu, l'Òs Futbol Club, el camp municipal de Balanyà i l'àrbitre Kevin Jordan Olmo és líder al Vic Unió Esportiva B amb 18 punts. El segon és el seu Unió Esportiva, també empatat de punts amb 18 i el tercer Sant Julià de Vilatorda, Club de Futbol B amb 17. déu nhi eh? quines pinyes ha quedat, eh? aquests tres. A un punt estan els tres. El Brull Club Esportiu, l'equip local, marxa la 12 en posició amb 4 punts, de 7 partits jugats no n'ha guanyat cap, n'ha empatat quatre, 4, n'ha perdut tres, 10 gols a favor per 15 en contra, mentre que l'Olòs Futbol Club marxa la 13 en a posició, un lloc per sota, de 4, amb 4 punts també mateixos. De 8 partits jugats, un més, n'ha guanyat un, n'ha empatat un i n'ha perdut sis, 17 gols de favor per 30 en contra. Aquest partit ho podrà veure al Municipal de Balanyà, Club Esportiu Lost Football Club, el que seria mateix, <coughs> perdó, 12 el uh, 12 contra 13, o uh, 4 punts contra 4 punts, això serà avui a partir d'un quart de 3, no, perdó, un quart de 4. Vinga, la quarta catalana, grup 1, estem a la novena jornada, Montmajor Futbol Club, Artés Futbol Club, al camp municipal de Montmajor i l'àrbitre, Aleix Rojas Calvera. Tenim que l'Artes, no, el Montmajor, comencem per l'equip local, com sempre, si no despistem els nostres oients, eh? Doncs començarem pel Montmajor, que és l'equip local. El Montmajor Futbol Club marxa a la onzena posició, amb 8 punts de 7 partits jugats, n'ha guanyat 2, n'ha empatat 2, n'ha perdut 3, 9 no, gols a favor per 12 en contra, mentre que l'Artes Futbol Club marxa a la quarta quarta posició, amb 13 punts de 7 partits jugats, n'ha guanyat 4, n'ha petat 1, n'ha perdut 2, 14 gols a favor, per 4 en contra. Doncs aquest partit, Montmajor Futbol Club per Test Futbol Club, el que és el mateix quart contra un perdó, 11 contra quart de nhi i 8 punts contra 13, el podeu veure. El municipal de Montmajor serà avui, a partir de les 4 de la tarda. Compreu llangonissa, eh, Montmajor... Un altre, Gironella, club de futbol atlètic B. A Baix de Torrella, club de futbol a camp municipal de Gironella. I l'àrbitre, Eric Valle Casoliba. Doncs el Gironella, club de futbol atlètic B, marxa la tretzena posició. Amb 5 punts de d'avui partits jugats, ha guanyat un, n'ha empatat dos, n'ha perdut cinc. Set gols a favor per 17 en contra. Mentre que el rival d'avui, el Baix de Torrella, club de futbol, és 15è, és el coE de la classificació. Amb un punt, de ser partit jugats n'ha guanyat cap, n'ha empatat un, n'ha perdut 6 singles a favor per 27 en contra. Aquest partit el podreu veure doncs, al municipal de Gironella, Gironella, club de futbol atlètic B, Valls de Torrella, club de futbol avui, a partir de dos quarts de 5. El treball anèix al Centre Cultural Recreatiu Municipal trolenca grupació d'aportiva a la zona esportiva municipal de Guardiola i l'àrbitre senyor àrbitre José Antonio Martín Romo Parejo aquest partit, doncs classificació i tenim també el cellent grup esportiu B que marxa a la vuitena posició, el minorista serà de unió esportiva B que marxa a la desena posició un, el cellent a onze i el minorista serà de font deu i el bananet centre cultural recreatiu que marxa a la catorzena posició amb un puntet d'avui partit jugats no n'ha guanyat cap d'empatat un, n'ha perdut set, deu gols a favor per 26 en contra, mentre que la monistro L'instrulemca Agrupació Deportiva marxa en la novena posició amb 10 punts d'avui. Partits jugats n'ha guanyat 3, n'ha empatat 1, n'ha perdut 4. 15 gols a favor per 15 en contra. <fixi> eh, molt igualat, no? Va ganar centre cultural, recreatiu, molt instrument que Deportiva. 14 contra el 9, 1 punt contra 10. Això es podrà veure a la zona esportiva municipal de Guardiola. Serà avui a partir de les quarts de xin, xin, xin, xin, xin, xin. xin. Va, i l'últim d'aquesta quarta catalana grup és el Calders Club de Futbol Berga, Club Esportiu B, el camp municipal de Calders i l'àrbitre Ricardo López Paz Minho és líder al Puigcerdà, Club de Futbol amb 22 punts, el segon és el Callús Club de Futbol amb 18 i el Navas també amb els mateixos que el Callús, també amb 18 punts ocupa la tercera posició també hi trobem el senyor Nens de Morunys eh, que va a 6 amb 12 punts i el Calders, eh? el Calders, el partit que, anem a... que, tenim... que fem referència avui, eh? Calders Club de Futbol que marxa a la setena posició, amb 11 punts, de 8 partits jugats n'ha guanyat 3, n'ha empatat 2, n'ha perdut 3, 9 gols a favor per 8 en contra, mentre Calverga Club Esportiu B marxa a la cinquena posició, dos llocs per sobre, amb 12 punts, tan sols un punt més, de... això sí, ha jugat un partit menys, 7 4 um, victòries cap empat, tres derrotes 19 gols a favor per 11 en contra aquest partit el podreu veure al camp municipal de Calders Calders Club de Futbol, Berga Club Esportiu bé que és el mateix 7 contra 5è el que és el mateix 11 punts contra 12 serà demà? Perdó, a partir de les 4 a la tarda Va, que tenim dos derbis, eh? un ja l'hem comentat abans, un ja l'hem comentat abans, el Verga, club esportiu, el club de futbol atlètic, i, i l'altre que el tenim aquí, en aquesta tercera catalana, grup 7, onzena jornada, però ara com que això és com un sac, eh? Pugem, hem pujat un groc, però eh? hem pujat un groc, estem a la tercera catalana, grup 7, onzena jornada, eh? fiquem la mà dins el sac i traiem la primera bola que fa respecte al doncs, UBAN, club esportiu Cardona, club de futbol el camp municipal d'Ulban i l'àrbitre Lluís González Jiménez és quart la Pirenaica futbol club amb 19 punts el sisè és el Furituzenc, futbol club amb 17 el setè és el Súria, club esportiu amb 16, el desè és el Sant Pedó club de futbol amb 12 el Marganell és l'onzer amb 12 punts també els mateixos que el Sant Pedó el Vilomar, club de futbol, és 15 el amb 9 punts, i l'Urban Club Esportiu el trobem a l'última posició, la 18ena, és el cuer del grup, amb un puntet, de 10 partits jugats, no n'ha guanyat cap, n'ha empatat un, n'ha perdut nou, 9, 9 gols a favor per 31, en contra, mentre el Cardona Club de Futbol marxa la 14ena posició, amb 9 punts, de 10 partits jugats n'ha guanyat dos n'ha empatat tres, n'ha perdut 5, 16 gols a favor per 22, en contra. Aquest partit doncs Olvan Club Esportiu, Cardona Club de Futbol el que és el mateix 18è contra 14è, el que és el mateix un punt contra 9 punts, el podreu veure al municipal d'Olvan, serà demà a partir d'un quart de 4 I vinga, va, anem a buscar la sintonia del guagua, perquè el tenim aquí, eh? Anem a treure-ho, només en teníem dues boles. Només teníem dues boles, ha de ser el... Ha ser aquesta, per força, eh? Aviam. Sí. El guagua. Mm. La guagua. Porreig Club Esportiu Sant Sabo de Cets Club de Futbol. La nostra primer partit. Guagua. On se jugarà aquest partit? On? Doncs jugarà doncs, a camp municipal de Porreig i l'àrbitre és la Maria Teresa Purtipaez. En aquest grup, doncs, és líder Can Trias Unió Deportiva amb 25 punts, el Joanenc Enc Futbol Club és segon amb 23 punts, els mateixos que el Vila de Cavalls Club de Futbol que ara mateix ocupa la tercera posició. Tenint que el, Porreig... el Porreig ha baixat una mica el braç, marxa la cincana, potser jo ja parlarem, parlarem més perquè haurem de tot això per què passa eh? perquè anàvem molt bé, quedàvem petats no és que anem malament, eh? no anem malament, anem bé anem bé, anem 19 punts a 4 puntets del segon no està malament eh? però anàvem més bé eh? ha passat alguna cosa, una entrebancada o, no ho sé, allò se'ns ha, com se diu, com el Messi eh? que li va ensenyar targeta perquè ha perdut la bota d'això, aquí ha passat alguna cosa similar, no? també que, que, que se'ns ha afluixat els cordons i hem parat una mica per lligant els i, mira, ens han passat una miqueta, eh? Bueno, total, que el Podreix Club Esportiu marxa a la cinquena posició amb 19 punts, de 10 partits jugats n'ha guanyat 6, n'ha empatat 1, n'ha perdut 3 23 gols a favor per 13 en contra, el seu rival d'avui el Sant Salvador de Sesc Club de Futbol marxa a la 17a posició amb 8 punts amb els mateixos partits jugats ha guanyat 2 n'ha empatat 2 i n'ha perdut 6 això fa un total de 10 gols per 16 Uh, Porreig, que està a una alçada de 455 metres l'estat del temps ha nubulat la possibilitat de precipitació serà d'un 35% la cota de neu la tindrem estalada una mica en un neve eh? a 2100 metres la temperatura mínima rondarà els 5 graus i la màxima als 15 posem una mitja, estarem a uns 13 la direcció i velocitat del vent estarà doncs encalmat a 0 km per hora, eh? i l'índex ultraviolet màxim 2 que és un índex ultraviolet baix baixet doncs això, tenim aquí, eh? Porreig Club Esportiu, Sant Sabó de Cers Club de Futbol, que és el mateix 5è contra 17è, 19 punts contra 8. Aquest partit el podrà veure Municipal de Porreig serà demà a partir de dos quarts de 5. Collins, so... Yeah, okay. Som-hi, tercera catalana, grup 6, estem a la onzena jornada. Castellbell, Unió Esportiva, viat Unió Esportiva B, el camp municipal de Castellbisbal i l'àrbitre Javier Ruth Navarro és líder de la Sabadellanca Unió Esportiva amb 28 punts. El Moncada Club Deportiu marxa a la segona posició amb 25, l'escola Futbol Bonaire eh, marxa a la tercera posició amb 20 punts. Castellbisbal, Unió Esportiva el rival d'avui de l'Avià B eh, marxa a la 11a posició amb 11 punts de 10 partits jugats n'ha guanyat 3, n'ha empatat 2 n'ha perdut 5, 8 gols a favor per 16 en contra, mentre que el de l'Avià Unió Esportiva B, Déu-n'hi-do el pilota de gols que arriben a fer eh? també els n'hi fan, però Déu-n'hi-do els gols que fan eh? uh, a l'Avià Unió Esportiva B marxa a la desena posició un lloc per sobre del Castellbisbal amb 13 punts de 10 partits jugats n'ha guanyat 4, n'ha empatat 1 n'ha perdut 5, 20 gols a favor per 27, en contra. Doncs, Déu-n'hi-do, trobo que ja som molts gols. Uh, pels llocs que estem, eh? S'hauria tocar una mica retocar, eh, Lluís Fornells També parlarem algun dia amb tu. Uh, la defensa, eh? La defensa, no ens en feguin tants i mantenir, per això és difícil, eh? Suposo, mantenir... Això hem de parlar amb un tècnic d'aquests, eh? Bé, Lluís, és difícil, suposo, mantenir una defensa... Això és i fer gols, eh? una cosa o l'altra, eh? Bé, jo no hi plego res, però... Tot, tot, tot, tot no es pot tenir, eh? M'han ensenyat des de petit, és això. A veure, déu-n'hi-do, déu a la desena posició. Doncs això, Castellbisbal, Unió Esportiva, aviar, Unió Esportiva, bé. és mateix, 11 contra 10, 11 punts contra 13. Aquest partit el podreu veure al camp municipal de Castellbisbal. Serà precisament demà a partir de les 5 de la tarda. I perquè sapigueu, anem fent el replancar, eh? estem a la tercera catalana, grup 5, a onzena jornada, Pradenc Futbol Club, Llarona Club Esportiu, al camp municipal Prats de Lluçanès a l'àrbitre Víctor Pérez Batlle, és líder l'oarbitre amb 24 punts, el segon és Sant Julià de Vilatorta, club de futbol amb 18, i el Mollà Club Esportiu és el tercer, ara per ara, amb 17 punts. Trobem, doncs, aquí a l'Avinyó que marxa escue, és el 18è, eh, amb 5 punts de 10 partits jugats, ha guanyat 1, ha empatat 2, ha perdut 7, 9 gols a favor per 26 en contra, mentre que el Preden Club Futbol Club marxa la núve a la posició. Molt bé, 13 punts de 10 partits jugats, ha guanyat 4, ha empatat 1, ha perdut 5, 18 gols a favor per 16 en contra. <coughs> per tota eh? Llorona Club Esportiu marxa a la 17a posició amb 9 punts de 10 partits jugadors, n'ha guanyat 3 n'ha empatat cap, n'ha perdut 7 10 gols perduts en contra uh, doncs, uh, Predenc, Futbol Club Llorona Club Esportiu això és 17è, perdó 9e contra 17 té <ríe> i 13 punts contra 9 punts aquest partit el podrà veure al Municipal Prats de Lluçanès eh? serà precisament demà a partir de les 5 de la tarda I el partit guaua -guau que parlàvem abans amb els místers, eh? Berga, club esportiu, genera el club de futbol atlètic, el camp municipal de Berga i l'àrbitre David Ballesteros Mantecas. És liderada per ara, les franqueses, club de futbol amb 23 punts. El segon és Can Rull, Rómulo, Tronchoni amb 22 punts. El tercer, Sabadell, nord, club de futbol amb 19. També trobem el sellent, club de... esportiu, a la novena posició amb 15. I després, eh, doncs, hi ha equips, diguem, de, de, de fora, diguem, una mica més lluny, que no, no, no en parlem, normalment no en parlem, i després hi trobem, doncs, els nostres, eh, el Berga Club Esportiu, que marxa a la 14a posició amb 11 punts, de 10 partits jugals n'ha guanyat 3, n'ha empatat 2, n'ha perdut 5, 15 gols a favor, per 18 en contra, mentre que el Girona i el Club de Futbol Atlètic marxa dues posicions per sobre, estan a la 12a posició, i 13 punts, dos punts més, també, això va per posició, es veu, eh, una posició més, un punt, dues, dos, eh, i això així, doncs, de 10 partits jugants n'ha guanyat 4, han empatat 1, n'ha perdut 5, 18 gols a favor per 21 en contra. I ara el que no sabíem del derbi és això. A Berga, que està a una alçada de 722 metres, estat del temps ha nubulat, la prioritat de precipitació és el 35%. La quota de neu està instal·lada sobre dels 2.100 metres, la temperatura mínima rondarà els 3, 2 eh? graus menys. Eh? I la màxima als 14, que si fèiem una i mitja, no ens col·locarem doncs, per allà als 11 12. Eh? Direcció i velocitat del vent eh, estarà, doncs, ben calmat a 0 quilòmetres per hora. L'índex ultraviolet màxim 2, que és un índex ultraviolet baix. Berga Club Esportiu, Gironella Club de Futbol Atlètic. Aquest partit el podreu veure al Camp Municipal de Berga. Dos punts de diferència. Do, eh, 14 contra 12. 11 punts contra 13. Demà, uf, a partir de les 4 de la tarda. Uh, uh, uh. Pugem ara a un altre groc, ara sí, ja al tercer pis, i eh? ja anem al balde de tot, eh? tocarem el sostre i trobarem doncs, la primera catalana grup 1, a jornada. Avia Unió Esportiva, Fundació Privada Hermès. El camp municipal Alfons Gonfaus i l'àrbitre Germán Carrasco-Vacas. Vinga, anem-hi. Doncs l'Avià s'enfronta aquesta tarda a partir de les 4 a la Fundació Hermes, un equip que té a la classificació els mateixos punts que els bergadans. Un total de 13. El conjunt entrenat per Pablo Becerril arriba al partit després de sumar dissabte passat el segon triomf a Santa Coloma de Farners i d'encaixar la primera derrota a Andorra, en partit que estava ajornat i que es va disputar el dia 1 de novembre. El tècnic dels bergadans emmet que si traiem, si traiem a l'Andorra, dels darrers resultats han estat molt bons i això sempre ajuda encara que la classificació està molt atapeïda i no es pot vedar. Respecte al rival d'avui, la Fundació Hermes que no pot disposar per sanció del seu millor jugador Babi, Becerril comenta que pot ser no és el rival que ens va millor per al nostre joc ells tenen gent molt ràpida al davant i les anades i tornades no ens convenen. L'absència de Babi és important per a ells, però potser els fa més sòlids com a, com a equip, perquè no tenen la seva dependència. Serà un rival incòmode segur. L'Avià, per aquest partit, té la baixa de Miqui López, sancionat i lesionat, i d'Antoni i de Torres, amb durs, amb... també sancionats. Doncs com deien, 13 punts, 13 punts, tots dos, 7, 7è, avià, 8 Fundació Privada Hermes, avia Unió Esportiva, Fundació Privada Hermes, aquest partit el podreu veure avui al Municipal Alfons Gunfaus a partir de les 4 de la tarda. i amb la sintonia vella, eh, que l'Albert ja em fotaria les mans al cap, ja m'estaries canyant, perquè no la vol, ja no la vol sentir més, però avui, com que no hi és, i, i m'estic tornant boig amb els, dos, amb els dos ordinadors, mira, anem a fer la la secció. Doncs d'aquesta manera, Albert, eh? Perdona, eh? veiem la setmana que ve, eh? Vale? Vinga, tot plegat per parlar de per parlar de motos. Lorenzo inicia el Gran Premi del seu adeude a Yamaha primer lloc. Eh? ciclisme estem parlant del Mundial que s'està celebrant a Xest, a València. El mallorquí Jorge Lorenzo va dominar hi la primera jornada del Gran Premi de la Comunitat Valenciana de MotoGP, després de ser el més ràpid de les dues tandes lliures disputades al circuit Ricardo Tormo. Lorenzo s'acomiada aquest cap de setmana de Yamaha abans d'incorporar-se a Ducati, després d'haver guanyat tres Mundials de la categoria màxima amb la marca nipona. Lorenzo va fer un temps de d'1,30,463 només 247 mil·lèsimes menys que el ja campió del món el Cerverí Marc Márquez que havia estat el més ràpid fins aleshores el pòquer de competidors de l'estat eh, en les primeres posicions el van completar els catalans Maverick Viñales i Pol Espargaró perquè fa, doncs, en Moto2, l'italià Franco Morbidelli va dominar de principi a fi la segona tanda, davant del suís Thomas Lutti i del japonès Takahaki Nakagami. Bon, eh? I que torna aviat, Albert, eh, el que deia. Àlex Márquez va ser tretzè i Àlex Rins, setzè, en la categoria petita. El també italià Enia Bastianini va dominar. <futats> I ara sí, doncs anem acomiadant, acomiadem amb la nostra cançó que sempre posem per acomiadar el programa, que és, no és una altra que aquesta. No? Ja la tenim aquí. Ara ja és hora de, de, les, de, de, de les despedides. Eh? Ah, molt bé, molt bé. Ha anat bé, sí. Ens ja ha passat molt bé. Ah, fins una altra, no? Ens trobarem doncs, dissabte quinent, no? a partir de les 12 del migdia. Eh? Vale, vale. No, això no hi ha cap més remei. Doncs hi veiem dissabte que ve, a partir de les 12 del migdia. Molt bé, molt bé. I, I ara què faràs? Bé, aniré, no sé. aniré a dinar, no? aniré a casa, dinaré, no sé, i pues, no sé què faré. Bé, de totes maneres, que vagi molt bé al cap de setmana, eh? que us el passeu molt bé al cap de setmana, que, es, que passeu molt bé la setmana vinent i que res, ens retrobem dissabte vinent, com dèiem, a partir de les 12 esperem tenir, doncs, l'Albert Planes esperem tenir el president de la Facció Catalana aquí en l'estudi, esperem tenir Josep Vilardell, esperem tenir eh, tot qui qui és eh, aquí, el 107.3 dissabte vinent a partir de les 12 del migdia Mols els patonets Adeu!